Від розломів до печер Велика рифтова долина Учені встановили, що земна кора – не монолітний шар, а розколотий на літосферні плити. Вони прилягають одна до одної і повільно ковзають у різних напрямах. Під час зближення двох плит відбуваються грандіозні події. Наприклад, менш потужна і легша плита – що складається з океанічної кори. Підпірнає під масивнішу, материкову, утворюючи жолоби й гірські хребти. Якщо дві плити розходяться, утворюються величезні розломи земної кори. Найбільша система розломів суходолу дістала назву Великої рифтової долини. Вона проходить через територію Східної Африки і Аравійського півострова – Азія. Розломи сформувалися в результаті зрушень на межі сусідніх літосферних плит. Долиною їх називають тому, що наче річкова долина. Ця коритоподібна низовина витягнута на 6 тисяч кілометрів. Уступи, які обмежують це гігантське корито, підняті над дном на сотні метрів. Якщо дивитися на рифтову долину з висоти пташиного польоту, то вона нагадує слід велетенського колеса що продавило смугу в густому багні. Це колесо стародавньої історії Землі, яке залишило відбиток на обличчі нашої планети. В Африці долина подекуди така широка, що неможливо розгледіти протилежний край. Уздовж неї формується складна система розломів. Їхні розміри такі грандіозні, що це важко навіть уявити. Західний розлом тягнеться від озера Ньяса уздовж лінії Великих Африканських озер. Східний починається біля озера Вікторія і проходить через територію трьох країн – Танзанії, Кенії та Ефіопії – до знаменитого Афарського трикутника. У навколишніх районах часто густо бувають землетруси і виверження вулканів. Найприголомшливіше відкриття зроблене на дні Великої рифтової долини. Стоянка палеолітичної людини, давня кам'яна доба. Нині всьому світу відомі розкопки в ущелині Олдуваї, де було знайдено останки прадавніх людей і знарядь із каменю та загострених кісток, виготовлених близько двох мільйонів років тому. Чи знаєте ви, що дивна риса рифтової долини, переривча лінія озер, що утворилися в її найглибших розломах? Четвертий полюс землі Тривалий час вважалося, що дно океанів є відносно рівною поверхнею, на якій місцями височують гірські масиви. Проте, проводячи глибоководні дослідження, учені переконалися, що рельєф океанського дна за складністю мало поступається рельєфу суходолу. На великих глибинах розташоване ложе океану, в нього укладений основний об'єм морської води. Це найбільша форма рельєфу земної кулі. Сюди можна помістити всі материки з їхніми горами та рівнинами, і ще залишиться чимало місця. Основні різновиди рельєфу океанічного ложа також мають грандіозні розміри. Так на його краях лежать найменш досліджені райони землі, глибоководні жолоби або западини. Найчастіше вони розташовуються біля підніжжя гірських хребтів, вершини яких виступають із води, утворюючи ланцюги островів. Океанічні жолоби – це довгі, порівняно вузькі низовини дна океанів із крутими, складно розчленованими схилами. Найглибший із них називається Маріанською западиною. Він має глибину 11 тисяч 22 метри. Цю западину називають четвертим полюсом Землі. Вона розташовується в західній частині Тихого океану, простягнувшись уздовж Маріанських островів майже на 1500 км. Жолоб має специфічний ВІ подібний профіль круті схили і плоске дно, завширшки лише 1-5 км. Біля його дна тиск води в понад тисячу разів перевищує нормальний атмосферний тиск на рівні Світового океану. Припускають, що тут відбувається один із найтаємничіших процесів, які відбуваються на Землі. Занурення океанічних літосферних плит під материкові. Саме тому район характеризується високою сейсмічною активністю. Чи знаєте ви?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 Плоди працьовитих річок Земну поверхню змінюють не лише внутрішні сили природи, а й зовнішні. Помітну роль серед них відіграють річки. Їхні потоки здатні врізатися в гірські породи на сотні метрів, утворюючи каньйони. Ці форми рельєфу є глибокою річковою долиною з дуже крутими, часто прямовисними схилами і виским дном. Пальму першості з глибини тримає каньйон Котауасі в Перу – 3535 метрів. Він розташований в Андах за 375 кілометрів від міста Арекіпа. У каньйоні і навколишніх територіях є підземні гарячі водні джерела та декілька водоспадів. Найдовший і найвідоміший каньйон світу розташований на заході США. Це Гранд-каньйон. Утворений річкою Колорадо. У перекладі означає забарвлена в червоне. Він простягнувся на 450 км, досягаючи найбільшої величі від місця впадання малої Колорадо в головну річку до західного краю плато. Саме цей відрізок і називається Великим каньйоном Колорадо. Його ширина на рівні поверхні плато становить 825 км глибина. До 1600 метрів. Донизу каньйон поступово звужується, а русло річки має ширину лише 100-120 метрів. Величезний простір каньйону заповнений скупченнями стрімчаків-останців, що мають найхимернішу форму. Сили природи, немов могутні чарівники, створили на стінах каньйону контури гігантських замків, пагод, веж, Їхні плоскі дахи лежать майже на одному рівні з поверхнею плато. Багато статуй мають власні назви – храм Шиви, храм Вішну, трон Вотана. Найглибший каньйон у Європі розташований у середній течії річки Тари в Чорногорії. Його довжина – 82 км, а глибина – до 1300 метрів. Каньйону загрожує затоплення в результаті спорудження гідроелектростанції. Чи знаєте ви, що грандіозні масштаби каньйону і химерна архітектура його схилів створюють ефектне видовище, яке приваблює численних туристів? Тут розташований Національний парк Гранд-каньйон, який включено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Западини. Западинами є більш-менш замкнуті низовини земної поверхні. Вони можуть мати найрізноманітніше походження. Наприклад, утворилися внаслідок опускання земної кори, провалу земної поверхні або продавлювання її льодовиками. Деякі западини характеризуються екстремальними природними умовами. В Африці на північний схід від Ефіопського Нагір'я лежить долина Афар. На півночі вона опущена нижче від рівня моря на 116 метрів – озеро Ассаль, а на сході – на 153 метри. Ця тектонічна западина є одним із найспекотніших місць на Землі. Середньорічні температури становлять від плюс 23 до плюс 37 градусів Цельсія. Кількість опадів не перевищує 200 мм. Кам'янисті пустелі-западини більшу частину року здаються майже мертвими і лише на декілька тижнів на рік оживають зелені сухолюбних рослин. По краях долини височують вулкани, що надає їй особливої величності. До найбільш глибоких, спекотних, пустельних і безводних западин планети належить долина Смерті. Вона лежить на 86 метрів нижче від рівня моря. І вважається найнижчою точкою північноамериканського континенту. Долина є перехідною зоною від північної частини пустелі Мохаве до п'яти гірських хребтів, розташованих уздовж Тихого океану. Три з них Сьєра-Невада, Аргус і Панамінт виконують роль природних бар'єрів. Повітряні потоки, що швидко спускаються з цих гір, дуже нагріваються і втрачають вологість у результаті чого дме сухе й гаряче повітря. Не дивно, що в долині було зафіксовано найвищу температуру в західній півкулі, що становила плюс 56,7 градусів Цельсія. А в період від 6 липня до 17 серпня 1917 року упродовж 43 днів термометр зашкалював за плюс 49 градусів Цельсія. Це світовий рекорд. Чи знаєте ви, що річна норма опадів у долині Смерті не перевищує 50 мм. Коли ж нарешті розпочинається дощ, він часто спричиняє великі зливові повені, які змінюють структуру ландшафту і іноді утворюють невеличкі озера, що швидко висихають. Сліди посланців космосу До западин відносять і кратери які також називають астроблемами або зоряними ранами. Це заглибини з пологими схилами, що утворюються після падіння космічних тіл. Нині за допомогою аерокосмічних знімків ученим вдається виявляти дедалі новіші сліди посланців космосу. Вони немов просвічуються крізь товщу осадових порід. Так, за 120 км від Йоганнесбурга, що у Південній Африці, було виявлено кратер Вредефорд. Його діаметр становить 250-300 кілометрів, що робить цей кратер найбільшим на Землі. Не враховуючи ймовірного кратера землі Вілкса діаметром 500 кілометрів, знайденого в Антарктиді. В Україні, в Кіровоградській області, розташований Болтинський кратер діаметром близько 25 кілометрів, що виник у результаті падіння метеорита понад 80 мільйонів років тому. Після його утворення дно кратера було заповнене розплавом, під впливом якого атмосферні опади випаровувалися. Висока температура перешкоджала і розвитку життя, тому нижні 120 метрів відкладень позбавлені органічних залишків. У наступні тисячоліття кратер і прилеглі до нього ділянки були поховані під шаром завтовшки 160-180 метрів. Вельми популярним став давній ударний кратер Чиксулуб діаметром 180 км. Його виявили на півострові Юкатан, що в Мексиці, за допомогою космічного апарата. Припускають, що кратер утворився приблизно 65 мільйонів років тому, наприкінці крайдяного періоду, внаслідок удару метеорита діаметром близько 10 км. Учені припускають, що в результаті цієї природної катастрофи здійняті в повітря частинки пилу спричинили зміни клімату. Можливо, це зумовило ланцюжок подій, що стали причиною загибелі гігантських тварин винулого – динозаврів. Мамонтове підземелля Сповнені таємничості печери здавна привертали увагу людини. Найдоступніші з них ще в давнину використовувалися як тимчасові притулки, надійні сховища і затишні святилища. Нині вони є предметом досліджень. Найбільшою печерною системою світу вважається Мамонтова. Її виявили близько 200 років тому в басейні лівої притоки Міссісіпі, річки Огайо, штат Кентукі, США. Із часом учені встановили – що це складний багатоповерховий лабіринт, який складається із зал гротів, переходів і колодязів, розташованих на п'яти ярусах Найнедоступніший – нижній Тут протікають підземні річки і ледь-ледь погойдуються дзеркала озер До 1900 року на карту було нанесено близько 200 ходів, галерей, гротів і колодязів Мамонтової печери Їм дали назви іноді величні й гучні, деколи жартівливі. Так, проникнувши в печеру, людина потрапляє у великий грот, з якого у веде головний підземний коридор, що називається Бродвеєм. Він має довжину майже 15 кілометрів і схожий на величезний тунель з напівкруглим склепінням. Широка велика алея веде до підземної річки з поетичною назвою «Відлуння». Можна навіть плавати її неквапливим підземним потоком завглибшки до 10 метрів. Річку так нарекли через те, що тут можна почути на диво незвичайне відлуння. Так хлюпнув веслом і чується протяжний брязкит дзвонів. А от мамонтів печера аж ніяк не стосується. Англійською мовою назва цього унікального підземелля має два значення мамонтовий і величезний. У цьому разі мається на увазі гігантський розмір його проходів і зал. У багатьох печерах можна побачити дивні утворення, що нагадують бурульки, це сталактити. Їхня довжина в окремих випадках сягає кількох метрів. На відміну від звичайних бурульок, на створення сталактитів у природі йде десятки, а іноді навіть сотні років. Чи знаєте ви? що зараз у районі Мамонтової печери розташовується національний парк, який включено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідують до двох мільйонів туристів. Оптимістична Друге місце в світі за загальною довжиною ходів посідає печера під назвою Оптимістична. Крім того, вона тримає лідерство серед підземель, що утворилися в гіпсових породах. Загальна протяжність її ходів, нанесених на карту, сягає 230,5 км. Оптимістична розміщується на території Тернопільської області. У південній частині межиріччя річок, серед – Нічлава. Це ліві притоки Дністра. Протягом усього року в ній постійна температура становить плюс 11 градусів Цельсія. Цікава оптимістична й тим, що в ній підвищена іонізація повітря і повністю відсутні патогенні організми. Завжди приваблювало дослідників багате на печери Придністров'я. Цей район – один зі зразків гіпсового карсту, унікальність якого і полягає в розчиненні гірських порід водою. У квітні 1965 року сюди приїхала група спелеологів львівського спелеоклубу «Циклоп». В одній із численних карстових воронок вони виявили струмок, що йшов під землю. Того разу дослідити його не вдалося, але повернувшись за рік, двоє вчених розкопали русло потоку і проникли у вузький лаз, що переходив у лабіринт. Спелеологам пощастило розвідати близько 400 метрів печери. Її назвали оптимістичною, оскільки скептично налаштовані колеги прозвали львів'ян оптимістами. У січні 1967 року досліджена ділянка досягла майже 10 кілометрів. Потім було відкрито район глобусів, і спелеологи нанесли на карту печери ще 10,6 кілометри. Тут часто трапляються гроти, утворені через обвалення величезних гіпсових брил. Поверхня відриву має сферичну форму, звідси й назва району Глобусів. У 1968 році члени 9-ї експедиції відкрили єдиний прохід, що з'єднав район Глобусів із районом, якому дали назву Новий. Це найбільший район. Довжина його лабіринту становить 48,3 км. У західній частині вперше було знайдено воду, що дозволило спелеологам поставити табір який діє і донині. Підземна безодня Здебільшого, підземні лабіринти розташовані на рівні сусідніх долин, озер, морів. Але відомі випадки, коли вони залягають дуже глибоко. Нині найглибшою вважається печера Крубера-Вороняча. Вона розташована на Західному Кавказі, у гірському масиві Арабіка, Грузія-Абхазія. Глибина цієї безодні сягає 2190 метрів. Вхід у неї розташований на висоті близько 2250 метрів у рочищі Ортобалаган. Печера розкривала свої таємниці повільно. У 1960 році її відкрили і дослідили до глибини 95 метрів грузинські спалеологи. Саме тоді вона дістала ім'я вченого карстознавця Олександра Крубера. Через 15 років київська експедиція відкрила 340-метровий колодязь, з якого вилетіли з граї потривожених птахів. Звідси друга назва печери. У 1997 році досліджувати підземелля почали росіяни. У 1998 році вченим удалося опуститися в підземну порожнечу на 700 метрів. Наступного року вони разом з іспанськими спелеологами – Пройшли до 1410 метрів, але і це ще не межа. У 2001 році українська експедиція поставила рекорд світу, досягнувши позначки 1710 метрів. У 2004 році та сама команда дослідила ще одну гілку. І знову рекордний результат – 1840 метрів. Нинішній рекорд належить спелеологові із Сімферополя Самохіну. У вересні 2010 року у печеру спустилася експедиція, організована Литовським клубом спелеологів у складі чотирьох осіб. Серед них була Панкене, яка стала першою жінкою, що досягла глибини 2140 метрів. На глибині 200 метрів печера розгалужується на дві головні гілки – Некуйбишевську, глибина якої 1293 метри, та основну – 2191 м. Починаючи з глибини 1300 м, основна гілка розгалуджується на безліч інших другорядних.